Та в ручку. Тоді вписав своє ім'я та адресу. Окрім його власної, у книзі значилися лише два записи, і як і всякий новий постоялець, він не стримався, аби з ними не ознайомитись. Першим був Крістофер Малхоланд із Кардіфа. Другим – Грегорі Темпл із Брістоля. Дивно, Подумав він раптом. Крістофер Малхоланд. Щось дуже знайоме. Де чорти забере, я міг би чути це доволі незвичне ім'я? Можливо, вони навчалися в одній школі? Ні. А можливо, це один із численних шанувальників сестри або друг батька. Та ні, ні те, ні інше. Він знову зазирнув до книги. Крістофер Малхоланд, 231-й будинок, Кафедральна вулиця, Кардиф. Поруч Грегорі Тепл, 27-й будинок, Кленовий проїзд, Брістоль. Грегорі Тепл, промовив він в голос, зморщуючи лоба. Крістофер Малхоланд. Так, славні хлопчики! Пролунав голос у нього за спиною, і, повернувшись, Біллі побачив господиню, котра запливала до кімнати із великою срібною тацею в руках. Вона несла її, дещо балансуючи і піднявши руку вгору, ніби стримувала поводдя норовливої конячки. — А дуже знайомі імена, — сказав він. — Невже? Як цікаво. «Так, і я майже впевнений, що десь їх раніше чув. Дивно чи не так? Можливо, я зустрічав їх в газетах. Вони і що, якісь знаменитості? Ну, тобто, боксери, футболісти чи щось?» «Знаменитості?» – перепитала вона, ставлячи тацю на журнальний столик перед диваном. «Ні». Обидва були винятковими красенями, ось це вже точно. Молоді, стрункі, гарні, зовсім як ви, любий мій. Біллі ще раз зазирнув у книгу. Слухайте, сказав він, обережно вказуючи на дату. Останній запис зроблено два роки тому. Ось як? Ну так. А Крістофер Малхоланд. «Був іще роком раніше, тобто понад три роки тому!» «Боже мій!» – зітхнула вона і похитала головою. «Ніколи б не подумала, до чого ж швидко летить час, містер Вілкінс!» «Уівер!» – виправив Біллі. «Уівер!» «О, так, зрозуміло!» – вигукнула вона і опустилася на диван. «Яка я забудько! Тисячі вибачень, містер Уівор, Зі мною завжди так одне в одне вухо влітає, а з іншого вилітає!» «А ви не помітили?» – обережно запитав Біллі. «У всьому цьому якоїсь дивини?» «Ні, любий, не помітила». «Розумієте, справа у тому, що у обидва ці імені Малхоланд і Темпл звучать не лише знайомо, так би мовити, окремо, а вони якимось чином між собою пов'язані, начебто вони прославилися в якійсь одній царині, розумієте? Ну, як Демпсі та Танні, або Черчилл і Рузвельт. — Куметно, — сказала вона, — але ж підійдіть сюди, любий. «Сядьте на диван поруч зі мною, і я пригощу вас перед сном гарним чаєм та імбирним тістечком!» «Ні, не варто було турбуватися», – відповів Білі. «Я зовсім не хотів створювати вам турботу». Він стояв біля рояля, спостерігаючи, як вона метушиться із чашками і блюдцями. Він звернув увагу на її... Маленькі рухливі руки і тонкі пальці з нігтями, пофарбованими червоним лаком. «Я майже впевнений, що зустрічав їх у газетах», – сказав Біллі. «Зараз я пригадаю, я... я обов'язково пригадаю». Немає нічого болісніше пригадувати щось, що вислизає на околиці пам'яті. Але він ні за що не хотів здаватися. «Одну хвилинку», – пробурмотів він. «Зараз, зараз. Малхоланд, Крістофер Малхоланд. А чи не той це учень з Ітона, який мандрував пішки по західних графствах і раптом зник з молоком?» – запитала вона. «І цукром?» «А, так, будь ласка, він раптом учень з Ітона?» «О, ні, любий мій!» «Все зовсім не так, тому що мій містер Малхоланд ніколи не навчався у Ітоні. Коли він з'явився у мене, він закінчував Кембридж. Ідіть же, сядьте поряд зі мною, погрійтеся біля камінчика. Давайте, давайте, ваш чай вже готовий». Вона поплескала долоною по дивані поруч собою і запрошуючи посміхнулася. Біллі повільно перетнув кімнату і сів на краєчок дивана. Вона поставила чашку на стіл перед ним. «Ось так краще», – сказала вона. «Мило і по-домашньому, правда?» Біллі зробив ковток. Вона також. І з хвилини вони помовчали. Але Біллі знав, що вона за ним спостерігає. Її тіло завмерло у оберта до нього. На своєму обличчі він відчував її пильний погляд, що прикривався чашкою. Йому здався якийсь особливий запах, що йшов від її персони. Він не був неприємним, цей запах, він нагадував. Втім, більше не міг визначити, що саме. «Солені горішки?» «Шкіряний ремінь? Чи лікарняні коридори?» «Містер Малхоланд був великим чаювальником», – порушила нарешті вона мовчанку. «Він, мабуть, зовсім недавно вибув», – сказав Біллі. Він все ще продовжував длубатися у пам'яті, але вже напевне знав, що точно зустрічав ці імена саме у газетних заголовках». Вибув? спитала вона, зводячи брови. Аж ніяк? Він тут, і містер Тембл також тут. Вони обидва на четвертому поверсі в одній кімнаті. Біллі повільно поставив чашку на стіл і глянув на господиню. Вона навіть повела йому усмішкою, простягнула свою білу руку і підбадьорливо поплескала його по коліні. Скільки вам «Років, любий!» – запитала вона. «Сімнадцять?» «О, сімнадцять!» – вигукнула жінка. «Це чудовий вік! Містер Малхоланд теж мав сімнадцять, але мені здається, він був дещо нижчий за вас. Так, безумовно нижче, і зуби у нього були не такі білі. У вас чудові зуби, містер Вівер. Ви знаєте?» «Ну, вони не такі гарні, як видаються», – відповів знічено білі. «У задніх зубах суцільні пломби. А от містер Темпл, він був значно старшим», – продовжувала вона, ігноруючи його зауваження. «Йому було двадцять вісім. Але я ніколи б не здогадалася, не скажи він мені сам про це, ні за що в житті. У нього...» «Бездоганне тіло!» «Що?» – перепитав Біллі. «Я кажу, шкіра у нього була, немов у унемовляти!» Вони замовкли. Біллі взяв чашку, відпив трохи чаю і безшумно поставив назад на блюдце. Він чекав продовження розмови, але господиня, здавалося, поринула у власні спогади. Покусуючи нижню губу, він подивився просто в дальній кут кімнати. Там стояла клітка з папугою, дивним папугою, який ні на мить і з того часу, як він побачив його у вікні, не змінив свого положення і не видав жодного звуку. Поспостерігавши за птахом ще декілька хвилин, Біллі все зрозумів. Папуга!» – мовив він. «Папуга, уявіть собі! Він мене обдурив! Коли я побачив його у вікно з вулиці, я міг заприсягтися, що він живий! На жаль, давно вже ні!» «Чудова робота!» – похитав схвально головою Біллі. «А хто його зробив?» «Я», – скромно промовила вона. «Ви?» «Зрозуміло», – сказала вона. «А з моїм крихіткою Базілем ви ще не познайомилися?» І вона кивнула у бік такси, котра затишно згорнулася перед каміном. Біллі перевів погляд. Щойно до нього дійшло, що собака, так само як і папуга, за весь цей час не подав жодних ознак життя. Він простягнув руку і обережно торкнувся спини пса. Спина була жорсткою і холодною, а коли він пальцями розсунув шерсть, побачив сіровато-чорну суху шкіру, що добре збереглася. Він озирнувся і зі щирим захопленням глянув на маленьку жіночку, що сиділа поруч з ним на дивані. «Це, це, мабуть, вельми складна робота», – сказав він. «Ні», – відповіла вона, – «я роблю опудала з усіх моїх улюбленців, коли вони вмирають». «Хочете іще філіжаночку чаю?» е, «Ні, дякую», – сказав Біллі. Чай злегка віддавав гірким мигдалем І не надто йому подобався Ви уже розписалися у книзі, чи не так? Так, звичайно Дуже добре Тому що потім, якщо я випадково забуду, як вас звали Я завжди зможу спуститися і подивитися Ви не повірите але я досі майже щодня звіряюся щодо містера Малхоланда та містера. містера Темпла, підказав Біллі, Грегорі Темпла. О, вибачте мою цікавість, але невже крім них за останні два-три роки ви не мали нікого із інших постояльців. Високо піднявши чашку, і злегка нахиливши голову вліво, вона скоса глянула на нього і всміхнулася самими куточками губ. «Ні, любий мій», – сказала вона, – «тільки ви?». Дал, «Господиня пансіону» читав Руслан Алексіюк Дякую за прослухане оповідання. Щиро сподіваюся, що вам сподобалося, тому позначте це відео вашою вподобайкою і підпишіться на канал. Ви маєте змогу підтримати вихід нових книг на цьому каналі, скориставшись функцією спонсорства, або ж посиланнями на картку Монобанку чи Патреон. Вони є у описі до цього відео. Проте найголовніше, давайте не забувати про необхідність Підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!